Hola, bona nit, aquesta és només una prova de so per tal d'experimentar amb Podcast Generator estic gravant amb el micro incorporat dintre del portàtil per tant la qualitat de son no és molt bona l'objectiu és bàsicament provar el Podcast Generator